Astiradio jälleen ja tervetuloa kaikki kuulijat linjoille. Ja meitä on täällä studiossa taas vakkariporukasta kaksi paikalla. Minä olen Krista, moikka. Ja Helena Paavonsalo. moi. Tervetuloa meidän molempien puolestamme. Mulla ääni vähän painuksissa näin flunssakauden ollessa pahimmillaan, mutta älkää välittäkää asiasta. Meillä on myös täällä vieraita, ei tarvitse niin hirveästi kuunnella. Mun läpinöitä. Meillä on täällä Juho Jokinen paikalla. Terve. Juhohan on aikaisemmin jo ollut meille ja kertonut, kertonut meille Kattiradiossa heidän kissastaan Bulvesta. Nyt sitten heillä on toinen kissa saapunut taloon, niin saamme kuulla päivitettyjä kuulumisia sieltä kissojen valtakunnasta. Sitten meillä on Kim paikalla. Moi. Hänkin on vanha tuttu varmasti kuulijoille. Hän Kerrotko itsestäsi toimit eläinlääkärinä ja? Ee, ei eläinlääkärinä, vaan eläinlääkärin assistenttina. Ai on aivan. Ja. ja tietämystä kissoista on myös. 30 vuoden ajalta ja työskentelen Estissä useammassa varjopaikassa ja eläinsuojeluyhdistyksessä ja kotona on tällä hetkellä ainoastaan 14 kissaa. Ainoastaan. Ja kuten Kuten ehkä kävikin ilmi, niin tänään tosiaan juttelemme kissoista ja erityisesti siitä, että kuinka kissa kotoutetaan sitten uuteen kotiin. Sehän on haastava, haastava homma, jos siellä talossa on muita eläimiä, varsinkin toisia kissoja. Niin Vähintäänkin haastavaa. <laughs> usein käy niin, että siellä sitten tulee kaikenlaisia valtataisteluita ja muita, mm. mutta siitä tosiaan jutellaan tänään ja... Ehkä tästä moni saa vinkkiä, vinkkiäkin, jos on tarve ottaa uutta, tai tarve ottaa, mutta jos tulee uuskissa kotiin, niin täytyy sopeuttaa sinne. Joo, mä nyt tos pohdinkin, että mikä se sana on, että onko se kotiuttaminen, kotouttaminen? Että mikä se olisi oikea sana, sopeuttaminen tai niin. totuttaminen ehkä lähinnä. Mutta kotouttaminen se on enemmän niin kuin noista kun puhutaan, niin puhutaan aina siitä, se menee vähän sekaisin. Mutta no oli mikä tahansa, niin joka tapauksessa, että kun tähän ennestään olevaan laumaan tai kotiin, jossa on jo kissan niin tulee uusi. Miten, miten siinä tapahtuu? Mm. No minä käyttäisin sanaa sopeuttaminen. Sopeuttaminen on varmasti aika hyvä. Se kuvaa sitä. Tilannetta. Aivan hyvin. hyvin. Ja se Joo. on todellakin sitä sopeuttamista. No sitähän uuteen se on. Laumaan mm. ja lauman sopeuttaminen siihen uuteen, uuteen kissaan. Kisaa, kyllä. Ja sitten vielä itsekin pitäisi siinä välissä. Joo, ja sitten pitäisi vielä ihmisetkin sopeutua siihen. <lacht> kyllä, kyllä, ei ole ihan helponakin. Mutta kyllä siitä selviää. Joo, to, tosiaan päästään Juho ihan kohta ääneen. Ö, Juhohan kävi tällä tosiaan aikaisemmin kertomassa tästä bulvekissasta, voidaan ottaa ihan kertauksena, eli kerroppa lyhyesti, bulve saapui teille, koska se oli. Eli reilu vuosi sitten, kesän lopussa, bulve tuli meille ja, ja... oikein mukava kissa ollut. Joo. Sitä saatiin täältä vähän neuvoja ja vinkkejä. Olkin mukavasti mennyt. Se oli, ensi... on mennyt. Joo, se oli ensimmäinen kissa. Joo, ensimmäinen. Ja nyt on, toinen tuli viime kevään loppupuolella. Joo, ja on kerron, mistä nämä kissat on tullut teille. Eli me saatiin meidän luokkalaisen vanhempien kissan jälkikasvua, eli he ovat puolisiskoksia keskenään Joo, siis on... eri, eri niinku, katraasta, mutta sama äiti on. Joo. Mikä ne on? Bulve on nyt puolisentoista vuotta. Mm -hmm. ja Piene, tämä meidän nuorempi. Nuorimmainen. Joo. Hän on nyt vähän reilu puoli vuotta muistaakseni. Ah, niin pieni vielä. Tai nuori. Joo, nuori. Nuori. joo, joo. siitä hirveän kauan kun se teille tuli. Niin, niin. kova vauhtia se kasvatti, niitä meina aina erottaa, että kumpi olisi isompi. Ja niissäkin on eroja tietysti joo. No, tietysti joo, mutta tosiaan, eiköhän ihan suoraamaan, että... Oliko teille sitten minkälaisia etukäteisvalmisteluja, kun te tiesitte, että toinen kissa on nyt tulossa? No me vähän yritettiin netistä katsoa, että mitä siinä on niinku pahin skenaario ja että mitä sitä voisi välttää vähän. Mutta sit loppujen lopuksi, kun se tuli se toinen kissa, niin emme ihan hirvesti niitä netin neuvoja edes noudatettu, koska se meni niin ihan, ihan sillä, että pidettiin kissat vierekkäitä tai niinku lähellä ja oltiin itse siinä vieressä ja annettiin molemmille huomioon ja pikkuhiljaa hän niinku Siinä tutustuet. Ihan pientä sähinää siinä oli alus, mutta et ei, ei loppujen lopuksi mitään ihmeempää. Niin se on selvä, koska tuota, tämä tulee jo toisen reviirille, joo, joo. niin sehän on selvä, että totta kai se vähän sähistää. No niin kai ihmisetkin vähän vierastelee toisiaan, <tos> <se> ja, <tos> ja katsastelee, että se toi <tos> nyt oikein on. Joo, mutta meillä oli tosiaan se kissaa semmoinen rauhallisempi, niin tuntui, mm. että sekin oli ehkä helpotus siihen heidän keskinäiseen tilanteeseen, mm. että mm. vanhempi on rauhallisempi ja pienempi on sitten vähän hölmö joka tulee perässä. Se vanhempi pääsisi pakoon aina, jos tarvitsee, että oma tila löytyy, kun se pieni ei pääse perässä kaikkialla. Joo. joo, Teillä menis ilmeisen mukavasti se sopeuttaminen? Joo. Alkuun me katsottiin vähän kun ne leikki siinä, että onko tuo leikkiä vai painia, mutta tosiaan kun se pienempi sitä halusi painia, niin, niin ajateltiin, että ei, ei, ei sitä nyt voi sattua mikään. Niin, <laughs> että... niin ja pulve pääsette pakoon. Niin, niin. Oliko se, leittää? kun te toitte, toitte tämän, tämän uuden kotiin, niin <köhö> kun sä sanoit, että sä netistä katoit, niin kun mäkin katselin netistä, että ohjeita että täytyy pitää eri huoneessa ja antaa haistella sieltä sitten ja niin edelleen. Joo, meilläkin oli al perin ajatus, mutta sitten se niin oli just, vaan niin, söpö, niin. söpöjä, että <laughs> molemmat joo. halusivat olla siinä läsnä. Niin. Ja se on, niin, se on niin tilannekohtainen kanssa, että, että jos tekee just noiden netin ohjeiden mukaan, niin aika hankalaa menee. Mä <laughs> joo, kissoillekin. Joo, joo. Joo. Ja mä en tiedä, onko siinä vaikuttanut, kun he tosiaan on samasta, samasta äidistä ei tulleet, vasta. niin tota, että oh. jos siinä on jotain tuttuja hajuja tai muuta, mikä ei sitten välttämättä kaikki muiden mm. kissankaan ole sama niin, asia. se on kaas, minkälaisia ne on. Joo. Mun mielestä siinä ei ole mitään niin kuin eroa, onko ne niin kuin samasta äidistä kissan luonne, ja sitten se, että ää, niiden kissojen niin kuin, o, ikä on ratkaiseva tekijä. Ikä on, se on, se on erittäin tärkeä. Et varmasti kun on nuori, niin se on helpompi. Se on huomattavasti helpompi, huomattavasti helpompi sopeuttaa, kun semmonen varsinkaan jos suoraan kadulta tulee. Jo. Hupskeikkaa, silloin on kyllä jo hyvät neuvot tarpeen. Ja varmasti kanssa, se, että se ensimmäinen kissa ei jo niin älyttömän pitkään ollut meillä. Että mm, se jo. ei ole vielä niin, niin varma siitä omasta reviiristään. Sinne mahtuu vielä toinenkin. Jaa, jaa. Onko ne molemmat leikattuja? Ei ole vielä. Kumpikaan? Ei ole vielä kumpikaan. Silloin Mun kokemusten mukaan silloin saattaa niitä reviiri-taisteluja just tulla, kun ne ei ole leikattuja. Et leikattujen kissojen sopeuttaminen, varsinkin poikakissojen sopeuttaminen, on huomattavasti helpompaa silloin, kun ne on leikattuja. Mm -hmm. Onko nämä tyttöjä vai? Molemmat tyttöjä, joo. Molemmat on tyttöjä, joo. silloin se on helpompi Siel, tilanne. Niiden kanssa on helpompi. Joo. On niille, niille tyttöjä, käy niin ikään sitä reviirejä. Saatako ähm... ilmettä myöhemmin, sit, että kun he kasvaa sitä? Joo, se, kun ensimmäinen kiima-aika tulee, silloin saattaa syntyä ongelmia. Okay. Et mä suosittelisin kyllä, että joko leikkautat ne tai sitten käyt hakemassa piikin. On olemassa hormonivalmiste, joka estää sen kiiman tulemisen. Okei, tuosta en ole kuullutkaan. Joo. Se oli se ensimmäisen kohdalla, niin tota, kun hän sai ensimmäisiä kiimoja, niin oli aika vaikea nukkua meidän. Et, tota. Se on aikamoista laulamista. <hysy> <hysy> <hysy> Eli siis kattiran, jota kannattaa kuunnella täältä, Säänä ohjeita. <hysy> Tämän ihan välikommentti vaan, niin kerro vähän noista nimistä, ne on bulve ja piene. Joo, eli tota, mun tyttöystäväni on liettualainen ja, ja, ja, ja sit sovittiin, että löydetään joku hyvä liettualinkielinen nimi. Ja me ollaan aina nauraskeltu näille perunavitseille ja bulve tarkoittaa perunaa liettuaksi, niin se oli se <tos> ensimmäinen, ensimmäinen kissa. Ja suunniteltiin, että se toinen olisi sitten loogisesti porkkana, <tos> mikä olisi sitten ollut morka liettuaksi mut mm. Sitten se ei ihan sopinut sille täysin, kun hän ei ole oranssi tai mitään muutakaan, niin tota, siitä tuli sitten piene, joka tarkoittaa voikukkaa. Voikukka? Joo. Perunne ja voikukka. Onko olemme molemmat syötäviä? <tos> niin, no ne ei ole niinku kaunis kasvi sikäli. Että ajateltiin, että se kuvastaa myös meitä hyvin. <tos> Aika nimet mun mielestä. Ja. Kuuluuko tämä rouskinta? Siellä joo, siellä. joo täällä on <laughs> jos, jos kukaan ihmettelee, niin täällä Lövikissa saapui tuli studio ja hän saa vähän kommia, tämä vähän, vähän se herkkuja. Niin. No. Mitä tota oli sitten, teillä oli sähinää siellä kissojen kesken, mutta oliko mitään sen suurempia ongelmia sitten? Kuinka pitkään tästä jatkuu tämä? Kyllä edelleenkin siis leikkiä juoksee ympäri väli tulee joku pieni sähinä, mutta se sit, sit Erkana aika usein, ettei sitä tarvii edes niinku mennä katsomaan, et mitä tapahtuu. Et, et, Tuntuu, että on löytänyt se tasapaino jollain tasalla. Jo, oliko, oliko se heti alkuun tuntuuko teistä, ettei tarvi vahtia mitenkään? Al, alkuun me juosti koko ajan perässä, jos mm -hmm. kuului yhtään mitään ääntä, niin ettei, ettei kumpaakaan vaan satu, ei mene silmät <susvaihto> tai mitkään muut, mutta et sit ymmärsi jossain kohtaa, ettei niinku, ne niinku yritä edes toiseen raapia. Joo, ole verijälkiä ei, ole, ole ei ollut. <susvaihto> varmaan voitettu tapaus teillä jo. Joo, joo, joo. joo varmasti ihan ja. Joo, teillä menee sen sitten sujuvasti tämä. Joo ja tuntuu, että he niinku todella rakastavat toisiaan. Ilta sinne pesee toisiaan ja sitten se pienempi niin ei pysty yhtään olemaan yksin. Että jos, jos isompi menee toiseen huoneeseen ja pienempi ei huomaa minne se on mennyt, se alkaa huutamaan. Et... Ai, ai, Hienoa. hienoa, hienoa. Joo, tuntuu, että se on niinku tosi kiintynyt toisinaan. Oikein hienoa. Niin sitä mun piti kysyä siitä leikkaamisesta. Että nyt kun niitä on kaksi kappaletta, niin miten se pitäisi hoitaa se NS-palautuminen? Jos ne vähän leikkii, niin pitäisikö ne pitää sit erillään useamman päivän vai...? No, tyttökissojen kohdalla on se, että kun se avanne on sen verran suurempi, niin ne on syytä pitää lattia tasolla Ja jos mahdollista, niin ainakin kolme ensimmäistä päivää erillään toisistaan. Ne haavat saattaa aueta. Mutta sitten on, on kyllä olemassa semmoiset kun kaulurit, okay. eli semmoiset kraanit, jotka laitetaan niille päähän, tai puku. Joku puku pois puku voi olla myös, joka suojaa sitä leikkaushaavaa. Okei, okay, mm, joo. Mm. Kun meitä kuitenkin on kaksi, niin periaatteessa saadaan se järjestettyä niin, että jompikumpi on koko ajan paikalla. Mutta sitten jos siihen on joku puku, että pystyy roskat viemään eikä tarvitse pelätä, että silloin kumpikaan. Joo, siis molemmat on itse asiassa aika hyvät. Niin se kaulurikin kuin pukua. Ja siinä kissojen kohdalla on se, että ne alkaa nuolemaan niitä haavoja ja, ja ne silloinkin saattaa auketa mm, ja infektoitua. Mm. Kumpaa sitten käyttääkin, että käyttääkö sitä kauluria vai käyttääkö pukua. Minä suosin itse pukujaa sen takia, että Se kauluri on, ka on hankala. Kauluri on hankala, sen on vaikea syödä, sen on vaikea juoda. Joo, joo ja törmäilee sen kanssa, Kans, no, okay. joo. niin se on, se on hankala. Mä käytän sitä kauluria ainoastaan näillä meidän erittäin aroilla, suoraan kadulta tulleilta kissoilta. Mm. Ja sitäkin mahdollisimman lyhyen aikaa. Joo, se ei ole miellyttävä. Mutta se puku voisi olla. Saako niitä jostakin? Kaikilla eläinlääkäreillä on. Että niitä saa suoraan siltä eläinlääkäreillä. Niin samalla leikattavaksi. Kyllä Kysy leikkaus on, jos ei halua, että ne tekevät joo, jälkeläisiä. Toisiseksi ei ole niin, niin, joo, joo niin toisiseksi jälkeläisten se... tekeminen, nyt kun on kaksi naaraskissa, niin sitähän ei tule, mutta se karjuminen, Eli laulaminen, mitä ne pitää kiima on tilanne, jossa sä et nuku, ei voi hyvin oikein käy, niin ei naapuritkaan nuku. Mm. Ja kissoille itsellehän se on. Se on kissoille Se on ikävä tilanne. Joo. Mm. Et minä suosittelen ihan kaikkien kissojen kohdalla leikkaamista. Kyllä. Kyllä. Miten... Mm. Mulla ei nyt itselläni kissoja ole, mutta kiinnostuksesta vaan kysyn, että jos on kaksi tyttökissaa leikkaamatta, niin vauks, kannattaako se sit leikkauttaa yhtä aikaa vai mikä olisi helpoin? No kannattaa, yleensä se kannattaa sen takia, että silloin niissä on kuitenkin työtä sen leikkauksen jälkeen. Ja. ja sä pääset itse paljon vähemmällä, kun sä leikkautat ne molemmat samaan aikaan. Eli nyt me periaatteessa odotellaan vaan, että sitten saa myös ensimmäiset ei, jo, ei, siis ei, se on, ei, se ei, on joku ihmeellinen ei, vanhanaikainen ei, ajattelutapa. Ei, kun kissa on noin 4-5 kuukautta vanha, tai yli kaksi kiloinen, niin Sen voi aivan hyvin leikkauttaa. Oli sitä kiimaa ollut vai ei? Okei. Joo, sitä ei tarvitse oikeallaan. Sitä odotella. ei tarvitse viel, Vielä vanhanaikaisempi käsitys on se, että sen pitää saada yhdet pennut ennen kuin se voidaan leikata, mikä on ihan hullua. Siis mä en tiedä, <tys>. mistä ihmiset nää tämmöiset ylipäätään on keksinyt, mutta niitä ei tarvita. Ei. Ja, Pohjoismaissa on nyt alettu leikkaamaan Kaksi kuukautta vanhoja Joo. kissoja. Estissä sitä ei vielä ole, koska täältä puuttuu se tekniikka. Joo. Onko sillä kissojen puolesta mitään, mikä heille on paras, mikä leikataan? nuorena vai? Mahdollisimman nuorena on leikata ne. Siinä on esimerkiksi tyttökissojen kohdalla just kohtutuulehdokset mm -hmm. ja kaikki tämmöiset, ne poistuu. Ö Aikaisemmin käytettiin paljon sitä, että katkaistiin ainoastaan munasarjat, mutta nyt on tultu siihen lopputulokseen, että poistetaan koko kohtu. Ja se ei ole välttämättä onnistus, jos katkaistaan tai painaa klipsillä munasarjat, niin se saattaa pettää. Joo. Mm. Niin ihmisillä kuin... Kun, kun Kyllä. Mm. Mutta kun se kohtu poistetaan, niin silloinhan se, se loppuu sitten siihen. Ja mä uskon, että se on varmasti kissalle paljon helpompaa se ja, mm, Kun ei tarvitse sitten mouruta ja odottaa sitä sulhaa, joka ei tulekaan niin. koskaan. Onhan se Toi, hirveä tilanne. Mieti itse. Joo, Joo, hei, me voitaisiin taas pitää tämmönen musiikillinen tauko tähän väliin, kuten tavallista, ja jatkaa sitten sen jälkeen. Meillä nyt Kim valitsi ensimmäisen kappaleen tämmöinen tämmönen hyvin kaunis uh, Pentatonix-nimisen yhtyeen kappale nimeltään Halleluja. Joulu on tulossa. <laughs> Kuunnellaan tämä. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. I you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew Ja täällä jälleen toi, tultiin tossa siihen tulokseen, että tämä Juhon tarina ja heidän kissojensa tarina on aika positiivinen ja myönteinen. Mm -hmm, mutta se, mm -hmm. ei, se ei aina ole välttämättä niin helppoa, se kotouttaminen. Tokihan siis ei kannata nyt pelästyä ei, näiden ei, tulevien tarinoiden myötä. Se joo, että joo. se ei välttämättä aina mene noin sujuvasti kuin Juholla. Mutta, Nyi, hienosti mennyt. Mutta on tosi voisit Helena, mm -hmm. sä vaikka sulla on aika paljon kokemusta just tästä kissojen sopeuttamisesta, niin jos sulla olisi joku tarina? Joo. Mulla on kaiken kaikkiaan kahdeksan kissaa ollut. Neljä on nyt urnassa kotona ja neljä on sitten vielä siellä pyörimässä. Ja ensimmäisen kissan mä otin noin 30 vuotta sitten. Ja siihen tulikin sitten melko hän oli pari vuotta, niin meidän kesäpaikka ilmestyi sitten yhtäkkiä tämmöinen. Se oli melko lailla villikissa. Ja mä rupesin tietysti syöttämään, niin kuin, niin kuin tietysti aina. Ja, ja tuota, kyllä, se sitten rupesi vähitellen sopeutumaan, mutta ei ollut maailman helpoin, helpoin tapaus, kyllä se. Ja sitten se rupesi ja mä ajattelin, no lihohan se tietysti, kun mä sitä syötän, ja se saa säätystä ruokaa, mutta kun se odottikin vauvoja. Se ihan. synnytti viisi vauvaa yhtäkkiä. Eihän mä ymmärtänyt. Ja silloin mä pikkusen pelkäsin, kyllä, että mitä tämä meidän sulokissa, joka oli ollut aikaista, miten hän suhtautuu siihen tilanteeseen, Sinua vielä vauvat. Ja mä pidin heitä vähän erikseen, mutta tuota, sitten mä huomasin ihan yhtäkkiä, että tähän meni ihan näppärästi, että Sulo oli niin semmoinen, hän oli, hän oli, mä muistan ikuisesti, kun tuota, ne oli tuommoisen vuoden mihin ne oli syntynyt, ne olivat siellä, ja sitten mä toin sulon on siihen katsomaan, ja sula katso niitä pieniä, ja se katso sitten se katso mua hyryt, äiti mitä nämä ovat. Mutta hän hyväksyi ne heti. Eikä sen Riesa-kisan, oli riisa, nimeltään niin ei hänen kanssa hirveästi vaikeuksia ollut. Yeah. Yllättävän hyvin sopeuduttiin, mutta sitten mulla on ollut tämmöisiä tilanteita, kun mä otan niin kuin vauvakissan, niin oli tämä nyt edes toivo, Anteeksi, arvokissa. kissa sekaisin. Arvokissa, hän tuli mulle ihan vauvana, että, että Minä oli ensimmäinen ihminen, jonka kanssa hän oli missään, yeah. missään tekemisissä. Ja minulla oli siinä, oliko meillä oli kaksi kissaa silloin. Silloin jo siinä ennestään, niin tuota, häntä pidin sylissä koko ajan, kun hän oli niin pikkuinen. Arvoa mä pidin sylissä ja hän nukui, ensimmäiset yöt hän nukkui mun peiton alla. <laughs> että ei vaan tule mitään kähiään yeah. näiden toisten kanssa, kun ei voi olla varma, että miten niiden kanssa. Mm. Mutta, mutta kyllä Arvo äkkiä otti paikkansa, paikkansa siinä laumassa. Ja Arvo meni erittäin näppärästi. Ei ollut mitään, mitään ongelmia tänään. Nämä, tuota, nämä toiset kissat hyväksyi hänet ja, ja hänestä tulikin lopuksi loppu kuningas. Mistä Arvo tuli sun luoksi? Arvo oli tuolta Inkoon saaristosta. Se oli sieltä löydetty, mm. löydetty kylmästä navetasta. Ai. Siellä oli äiti ja kolme pentua. Ja siitä tuli netissä ilmoitus ja, ja minä ilmoitin, että minä otan sen mustan. <tos> <tos> Kävin sitten hakemassa ja hänellä oli kaikki uutta ja ihmeellistä. Tietysti kun ei hän oli nähnyt televisiota eikä mitään pesukoneita niin, eikä tein. mitään sellaisia asioita, <tos> niin meillä oli. Mutta tuota, arvo oli neljä 14 vuotta hän oli. Ja sitten samoin tämä Toivokis, Pikkutoivo-unelma, joka on pelastettu meidän talon alta. Niin hän, hän tuli myöskin aika pienenä mulle ja se oli, hän oli vaikeampi tapaus sitten äärettömän, arka, äärettömän yeah. arka. Että jos tuli vieraita Tovikello soi jotakin, niin hän meni makuhuoneeseen vaatekomeroi oli siellä, että hän ei nähnyt kukaan koskaan. Yeah. se oli, se oli niinku vaikeampi tapaus. tapaus mutta häntäkin hän, hän mä pidin ensin vaan niinku sylissä ja peiton alla ja yeah. sillä tavalla, että ei, ei heti niitten vanhojen isojen kissojen kanssa uskaltanut. Mitä sitten, kun oli tämä vaikeampi, vaikeampi sopeutus, niin kauan siinä sitten meni Ei siinä hirveän kauan, kauan tuota, mennyt. No, hänhän synnyttikin sitten melko nopeasti, nopeasti Riesakissa. riesakissa. Mutta hän oli sillä tavalla ärhäkkä että kun hän jotakin koiraa meni vetämään turpiin meni mä menin siihen väliin tyhmä. meni siihen väliin, niin kyllähän repi mun kädet perille, Ai, ja, ja, ja, ja, ja hän oli joo. oikein semmonen. Semmoinen, mutta tuota, ja musta, jotenkin minusta tuntuu, että kun hän sai ne pennut ja kun hänet leikattiin, niin se tilanne rauhoittaa. Yeah. Kyllä se, on se leikkaaminen on yksi. Nythän minulla on tämä Axel, Axel kissa, joka on nyt, tuli nyt elokuussa. Elokuussa mulle ja nythän minulla on tietysti, kun olen nyt eläkkeellä, niin minulla on enemmän aikaa. Mm. Että mä olen hänen kanssaan jaksanut ja voinut olla, olla sinä enemmän ja seurailu sitä tilannetta, että miten se menee. Ja kyllä siinä vieläkin on vähän semmoista niin kuin nokittelua, Jaa. Et mä huomasin tänään, että, että Toivo vetäisi, vetäisi sitä ja Joo, että siinä vähän tommosia, mutta, mutta tota, kyllä ne sopeutuvat sillä, että samassa huoneessa nyt kyllä pystytään Jaa. olemaan, eikä, eikä tapella ei verissä päin, ei olla. Niin. Mut se vie aikaa, se vie Jaa. aikaa. Et mä uskon, että Akselin kanssa tulee olemaan pitempi, pitempi tämä rupeamaan, että se Jaa. ei ihan... On tästä muutama kuukausi mennyt, mutta edelleenkin on vielä semmoista. Mutta teillähän oli se asetelma. sullahan on vähän iäkkäämpiä kissoja ja Joo. varmasti... On hyvin tottuneita siihen omaan paikkaansa laumassa ja omaan On, jo kauan, olleet, ja Axel kauan olleet mulla ja Aksel tulee sitten siihen ja Akselhan on luonteeltaan kuningas myöskin. Hänhän hän oli myös kaikki, ja Aksel arvioitui, että noin 11 vuotta, Joo, kun toi Kim sanoi, että mä en saa enää ottaa vauvakissoja. <tos> Joo, vauvakissoja mä en sulle anna. Ja yleensäkään, niin mulla on periaate, että yli 50-vuotiaille ihmisille mä en anna pieniä kissoja, ei, koska kissan ei, ei. elinikä on jopa 20 Kyllä vuotta. Jo. Ei ole mitään syytä, että se kissa on sitten taas uudestaan meillä kodissa tai joo. kadulla tai jossakin muualla. Joo, joo ei, ei missään. Se pitää muistaa. Muista. Ja siitä on paljon puhuttukin Katte-radioissa. Jos... Akselin kohdalla on niin, että sen oli huomattavasti helpompi sopeutua sun luokse, kun monen muun, jos oli suoraan otettu, koska Akselihan oli jossain vaiheessa ollut kenenkin on Perhekissa ja joo. sitten joutui ulos ja sitten löydettiin ja oli eräs toisessa paikassa ja sieltä kautta vasta tuli sulle. Joo, joo. Et, et kysymyksessä on kuitenkin kissa, joka oli niin oppinut ja äh, elämään erilaisissa laumoissa ja myöskin ihmisten kanssa. Kyllä, mm. selkeästi näkee, että ihmisten kanssa Aksel on ollut, ollut tekemisissä, että tulee mun sänkyyn nukkumaan ja hakee nyt, nyt hakee niin minulta sitä kontaktia kauheesti, että tulee pöydälle viereen ja vähän no. puskee sitten Vähitellen vähitellen se tulee. Mut kärsivällisyyttä näihin. Juho on päässyt vähällä kyllä. <laughs> kävi Teillä kävi tuuri. Ehkä se on sekin, että ne on se verran nuoria. Ja, ja. Ja mä luulen, että siinä on se kanssa, että niillä ei oo sitä taustaa vielä pahemmin, mutta varsinkin tämmöiset, jotka otetaan suoraan tuolta kadulta. Niin... Ja, ne voi aika... uh -huh. no, vielä noin Juhon ja Augustin kissat niin hyvin hertaisia luonteeltaan molemmat, mm, mm, maan. itsekin niin, heidän jossakin on kumpikaan jossamme ne ei, no heroven niinku miellyttäviä kissoja. Niin, ja sitten siinä on se, että niä hän on siis syntyneet kotiin, mm. jossa on ollut ihmisiä alusta lähtien, että on oppineet ihmisten kanssa olla, se, se on yksi, tärkeä, Joo. Se on, mm. niin se on erittäin tärkeä, että ne on niin oppinut sen ihmisten kanssa, kun esimerkiksi mullahan on kissat, jotka tulee suoraan kadulta. Mm -hmm. Mm. Jotka on äärettömän arkoja. Ihmiset yleensä puhuu äh, villeistä kissoista tai aggressiivisista kissoista. 30 vuoden työkokemuksella mä olen nähnyt yksi tai kaksi aggressiivista kissaa, mutta arkoja kissoja mulla on vaikka kuinka paljon. Mm. Mutta kaikki kissat, mitä mulla on ollut lukuun ottamatta niitä kahta, on sopeutunut siihen laumaan ja kotiin. Ne on kaikki lähtenyt. Mm. Mm. Mullakin on kaikki sopeutuneet, että mä oon joutunut sopeuttamaan, ensimmäistä ei tarvinnut tietysti toisiin kissoihin, mutta kokemusta on. Miten Helena, semmoista vielä olisin kysyä, kun Aksel tuli taloon, niin oliko sulla jotain varotoimenpiteitä, mihin sä ryhtyit tai mitään erityistä, mitä sä teit edesauttaaksesi tätä sopeuttamista? Ei mulla mitään semmoista ollut. ei mulla si mitään, Ja Kim oli mukana silloin, kun Aksel tuli meille. Helena ei kerinyt tekemään minkäännäköisesti, mä, helist, mä soitin Helenalle ja sanoin, että nyt mulla on semmoinen kissa, joka tulee sulle kotiin. Ja mä olin suurin piirtein, oiskohan ollut kolme tuntia siitä, kun mä soitin, niin se kissa oli Helenalla. Kissa oli mulla, että, että kyllä mä jonkun verran kerkisin puhua näille etukäteen, että meille tulee nyt uusi perheenjäsen. mutta tota, ei siinä sillä tavalla, että ensimmäisenä Yönä hävisi Toivo ja mä hain aamulla, mä olin aivan kauhuissani, että missä ihmeessä Toivo on, on mutta hän oli mennyt tota, vitriinikaapin päälle, sinne ylös, mä en huomannut sieltä <laughs> hakea, niin, mutta Mut kun Toivo yritti olla johtaja ja siinä nyt on vieläkin heillä keskustelua, kumpi on sitten johtaja ja päättäkö nyt sitten itse. Kaikista paras onkin se, että ne päättää itse, itse ja siihen väliin ei pidä mennä ennen kuin se tilanne muuttuu niin vaikeaksi, kyllä, että joo. ne repii toisiaan. Ja, ja silloinkaan ei saa mennä käsinensä siihen ei, väliin. Silloin varmasti se. saa kyllä. Kaikista paras on semmoinen suihkupullo. Se on kaikkein paras. Vettä. Joo. Ainoastaan vettä niille ei saa huutaa eikä saa heitellä millään asioilla, <laughs> vaan se vesisuihku on kaikista paras. Joo. Joo. Joskus me näytän vaan ihan suoraan, pistän kädenä eteen ja sanon, että meidän perheessä ei käyttäydytä näin. <tos> niin, niin sekin alkaa nyt mennä niin kuin jakeluun. Että, se, että, on, että, jaa, se on myös erittäin hyvä keino. Se on aika hyvä keino. Jaa. Mä oon huomannut sen, että se tepsii. Että kun, mutta siinä on myös se, että siinä, kun se joudut olemaan niin kuin kahden, tavallaan kahden välissä, Mm. On nämä vanhat kissat, niille pitää antaa tietenkin huomiota, ettei ne vaan tunne, että, että nyt tänne tulee joku ja vie, vie, vie tota äidin heiltä. Ja, ja Sitten on tämä uusi, jolle täytyy myöskin totta kai pitää antaa huomiota ja varsinkin paljon, koska hän on arka ja hän ihmettelee, että missä hän on. Ja ymmärtämättä edes sitä, että miksi hän on täällä. Niin siinä on pikkusen semmoista taiteilua kyllä, että minä suosittelisin, että jos vaan on mahdollista kuin ottaa ottaa ehkä tuommoisen niin vanhemman varsinkaan, niin kannattaa varata aikaa joo, ottaa vaikka jo. lomaa ja olla kotona niiden joo, kanssa. Alussa se on hirveän tärkeää, että siellä joku on, koska kaksi-kolme viikkoakin voi olla kyllä. niin, että on erittäin hyvä. Joo, Joo. Juholla kävi tosi hyvä turvilla, mutta, mutta, mutta varsinkin tämmöisten kanssa, niin täytyy olla varovainen. Täytyy olla kotona, olla aikaa niiden kanssa. Ja rapsutella ja antaa niiden huomata, että kaikista välitetään yhtä paljon. Tuo on varmaan just se, että ottaa aikaa sille, niin ehkä se tärkein niin sanotusti varo varotoimenpide. Se on mun mielestä. Silloinkin kun tuo arvo tuli meille, niin mä otin lomaa sitten töistä. Ja. töistä että mä olin sitten kertakaikkiaan sillä, että mä näin, että se tilanne on niin, että mä uskallan lähteä Lähti sitten töihin ja jätänin kiskenä. Mitä tuota, Mulla itsellä on ollut aina niistä tienempi, mutta kokeeko kissa, että ihminen on tavallaan lauman johtaja? Kokee kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä. kyllä se kokee Kyllä se kokee. Miten sen oikeastaan niinku huomaa? No esimerkiksi mä huomaan sen sillä lailla, että mä teen kissoille hyvin selväksi, kuka tässä talossa on, se kuka määrää. Joo. Ja se olen minä. Joo. Ja, Joo. ja Joo. muuta johtajaa asialle ei ole. Ja mä just käytän sitä vesipulloa, jos oikein hankala tilanne on. Mm, mm. Ja just se, että kaikkia kohdellaan niinku tasapuolisesti. Mm. se on tärkeä. Mm. Mutta myöskin niin, että mä kohtelen niitä kaikkia myöskin niin oikeudenmukaisesti. Joo, mm. joo. ei, sais olla lelikkejä. ei, ei saisi olla lellikkejä. ei saa olla lellikkejä. Onhan se tietysti sekin, että mä annan ruokaa ja mä olen sen, mm -hmm. sen ymmärtävät joo. ja tietävät, niin, niin se on kanssa. Joo, kyllä mä just koirien kanssa mietin, se on hirveän tärkeää. No meillä on kanssa koiria sopeutettu perheeseen ja mm -hmm. toisten koirien kanssa. Niin tullut samaan taloon uusi koira, niin kyllä sekin on aikaa vaatinut. Jos pitää niin näyttää, että ihminen täällä määrää, että täällä ei niin saa riidellä, riidellä ilman lupaa. <tri> Joo, no se on koirien kanssa ihan sama. Mullahan on myöskin niin koirista kokemusta hyvin Joo. paljon. Ja, ja siellä on tehtävä selväksi just se, että kuka siellä päättää asioista. Joo, ja jo. se on aina se ihminen, kun päättää asioista. Jep, jep. Koirahan on vielä laumaeläin, että sehän tarvitsee mm, sen, mm. mutta tuota, kissa ei sillä tavalla tarvitse, että kyllähän me ollaan enemmänkin sitä palvelijoita. Siinä. <tos> no, me ollaan kissojen palvelijoita, mutta mä en allekirjoita sitä, ettekö kissa olisi laumaeläin. Kissa mm, on mm. laumaeläin. Mm. Se on myöskin joku iäni, se vanha ajattelutapa, että kissa ei ole, ei ole laumaeläin. Mutta jos sä katsot kissan sosiaalista käyttäytymistä... Mm, mm niin se hakeutuu toisen kissan tai useamman kissan joo. viereen. Eli se on myöskin laumaeläin. Ja se nuoleminen ja kaikki niin tämä nuoleminen toista nuolaaria. Ja jopa, kissat, jopa kotikissatkin saattaa ulkona metsestä yhdessä. Joo. Joo, joo, Eli joo. silloin on selvästi laumaeläimen käyttäytyminen. Mm -hmm. Ja tähän väliin taas tuttuun tapaan, niin otetaan tämmöinen musiikillinen kevennys. Ja nyt Juho meille vieraana sai valita biisin ja tämä nimi kuuluu näin. Plutonium-74 ihmisestä toiseen. Mä en ainakaan kuullut tällaista kappaletta nyt. En mäkään. Jännityksellä odotetaan. Jännityksellä odotetaan, mitä siltä tulee. Kuunnellaan sitä. Toisin miehiin, naisiin, lapsiin Kunnes kävelykepin vaativa kaikukin poilee Ihmisestä toi. I sopeuttamista vielä mun tota, ystäväni, hän on latvialainen ja hän tota, lähetti mulle englanniksi hänen kissansa tarina. Mulla on se tässä nyt nelän edessä, niin mä voisin lyhyesti kertoa tän tarinan tähän kanssa. Tämä on aika hauska tarina kissan rakkaudesta ja kissan sopeuttamisesta mm -hmm. uuteen kotiin. eli mä oon maininnut tästä ehkä joskus mun ystäväni Elisa, niin hän, tota, hän oli kotimaassaan Latviassa ja sitten siellä käveli puiston läpi yöllä ja kuuli pientä sellaista niin miu, miu ääntä jostain ja etsi hetkeä löysi ihan pienen kissan sitten sieltä yksinään harhailemasta ja hän tietysti siltä seisomalta adoptoi tämän pikkukissan ja hän sitten muutti Tallinnaan hänen kanssaan ja tapasi paljon, sai paljon ihmisystäviä hän oli erittäin, erittäin rakastettava pienikissa ja osuvasti nimekseen tuli sitten miu ja tuttavallisemmin Miu. Ja, tuota, täällä sitten Tallinnassa eleli elämää ja ei paljon tarvinnut tutustua muihin, muihin eläimiin. Lähinnä ihmisystäviä oli Miuulla siinä vaiheessa, mutta sitten tuli Elisan aika lähteä taas Latviaan ja hän sitten otti tämän kissansa mukaan ja hän kirjoitti näin, että hänen oli aika palata Latviaan ja sitten tämä oli se hetki, kun ongelmat alkoivat. Ja hän halusi ottaa minun mukaan ihan vain näkemään esimerkiksi Hiakkarannan ensimmäistä kertaa elämässään ja näin. Mutta sitten kun hän saapui perheensä kotiin, niin siellä sitten oli lauma muita eläimiä. Tällä mainitaan kaksi suurta koiraa, yksi musta kissa ja yhdeksän hopeista kalaa. <mysäntäliä> Kuulu tähän perheeseen ja no ensinnäkin isojen mustien koirien tapaaminen oli minulle kovin suuri järkytys. Ja Ystäväni kirjoitti, että saikin aikamoiset raapimajäljet sitten käsinsä ja muualle, kun Miu vähän pelästyi näitä ihan ystävällisiä koiria, mutta heukan ehkä innokkaita sitten olivat tutustumaan. Mutta se ei vielä ollut se suurin ongelma, vaan suurin ongelma oli tämä perheen toinen kissa. Mm -hmm. Ja tämä kissa se ei, se ei hyväksynyt ollenkaan uutta pientä kissaa siellä talossa. Tämä Elisän Siskon kissa nimeltään puuma. Hän, tota, hän on tämmöinen yksinäinen tyyppi tykkää olla omissa oloissaan ja tottunut suojelemaan itseään muun muassa näiltä perheen koirilta ja sitten taas Miumiukissa, niin hän on erittäin tykkää halailla paljon ja antaa pusuja ja rakkautta. Ja ja sitten oli vielä ikäero näillä, näillä kissoilla ja ilmeisesti eri sukupuoltakin, niin Heivät he, he vaan niinku tulleet toimeen, ei ollenkaan. No, sitten Elisa aloitti tämän sopeuttamisen niin, että hän lukitsi ne eri huoneisiin, antoi niiden tutkia sitten ihan yksitellen kaikkia alueita, jättää hajujaan. Mutta sitten joka tapauksessa, kun ne kissat tapasivat, niin se ei, ei vaan ollut sitten rakkautta Ensi silmäyksellä niin sanotusti. Ja tämä pienempi kissa, Miumi -kissa, halusi hirveästi tutustua tähän puumakissaan, mutta puuma sitten taas istui nurkassa ja murisi ja hyökkäili sitten tämän toisen kissan kimppuun. Ja, ja vaikka, vaikka tämä puuma oli kovin aggressiivinen tämä miumiita kohtaan, niin, niin hän silti yritti kovasti, mm. että voisivat olla kavereita. Ja Elisa kirjoittaa vielä, että hän yritti antaa herkkuja. Leikkiä molempien kanssa ja antaa huomiota molemmille yhtälaisesti, mutta tämä toinen kissa, kun tykkää olla yksinään, niin ei sitten lämmennyt silti. Ei se aina, synkkää. Joo. Sitten Elisa vielä tajusi, että aika loppuu kesken. Hänkin oli ottanut sitä aikaa ihan tälle erikseen, että on aikaa no, olla siellä no. paikalla ja tutustuttaa näitä kissaa, mutta sitten hänellä kuitenkin alkotyöt työt ja muuta, niin ei sitten ollut enää mahdollisuutta olla siellä. Ja hän sanoi, että lopullinen ratkaisu tähän asiaan oli se, että hänen piti antaa tämä Miumiokissa hänen vanhempiensa luo asumaan. Että se ei vaan niin kuin, ei toiminut siellä, siellä toisessa paikassa, missä se oli sitten. Niin se oli se siskon perhe, jossa oli nämä muut, niin se oli sitten pakko tämän muuttaa Elisan vanhempien luokse. Ja nyt, nyt tämä Miumiokissa on hyvin onnellinen. Hänen isänsä, Elisan isä, joka ei aiemmin oppinut kissoista, niin lähettelee paljon videoita. Videoita <tos> niin tästä. Kissusta. itse muistan kanssa meidän isä, tai mun isä on aina ollut niin hyvin kissavastainen henkilö, mutta meille tulisi joskus pieni kissanpen niin harvat käskennensylissä sitten istui koko illan se pieni kissa. Jos se pienikissä muuttaa talo, niin siinä paatuneenkin sydän sitten sulaa. Mutta joka tapauksessa, jos palataan vielä tähän tarinaan pikaisesti, Elisa kirjoittaa vielä, että mitä hän on tästä oppinut, tästä kokemuksesta, pitää antaa enempi aikaa tälle koko projektille, lisää tilaa kissojen tutustuttamiselle. No joka tapauksessa tarina ei ollut sitten niin sanotusti onnellista loppua, mutta onneksi. Onneksi sen vanhemmat pystyivät ottamaan tämän kissan sinne heille asumaan siksi aikaa, mutta että en tiedä, aina seistä ilmeisesti. Ei se aina, ei, onnistu. Ei se eh, aina ei. onnistu ollenkaan, vaikka kuinka olisi aika ja kuinka yrittäisit, niin se ei välttämättä onnistu. Silloin on kaikkein paras ratkaisu juuri tuo, että jos Jaa, saadaan no. sille sitten. Monikin saattaa olla semmoinen, joka viihtyy niin yksin Jaa, ainoana. Se on sitten vaan paha, jos ei ole mitään muuta paikkaa sille kissalle. Niin... Se, on Se on hankala sitten. Se on et sekin tietysti pitäisi ehkä ottaa huomioon, kun ottaa uutta kissaa, että jos näin käy, että mitä sitten tehdään. No ikävä kyllä niitä tilanteita tulee. On semmoisia niin sanottuja erakoituneita kissoja, jotka ei tule toimeen mm. kenenkään mm. kuin itsensä mm. kanssa. Mm. Ja, se on vähän meillä ongelmana sillä lailla, että otetaan perheeseen ajattelematta uuskissa. Ja sitten ne on meillä varjopaikoissa. No, joo. Että se on, tai hoitokodeissa. Että se on pikkuisen semmoinen ongelma. Ihmiset vois kääntyä varjopaikkojen puoleen tai eläinsuojelujärjestöjen puoleen ja keskustella niiden kanssa asiasta, kuinka kissa sopeutetaan. Mm. Ja jos se ei sopeuteta, mihin se siirretään. Mutta ei sitä tarvitse pelätä, että onhan tästä tosi hyviäkin esimerkkejä, mm. että kuinka sopeudutaan. Et ei, ei sitä tarvitse pelätä, että jos ottaa. Mutta jos näyttää siltä, että se ei onnistu, niin sitten täytyy tehdä se ratkaisu, että Joo. johonkin toiseen paikkaan. Kuitenkin suurin osa näistä sopeuttamisista onnistuu. Kyllä on äärettömän kyllä. pieniä Joo. määriä, mitkä sitten loppujen lopuksi ei sopeudu. Niin se Elisakin Lisäkin kirjoitti siitä, että jos olisi ollut enempi aikaa, niin se varmaan sitten järjestynytkin. Mutta se ei vaan ollut mahdollista hänen enää olla kotosalla ja sopeuttaa niitä mm -hmm. kissoja. Et joskus se varmaan vie kauemmin kuin... Joskus just vie kauemmin kuin. Ja joskus se voi tapahtua nopeasti, että ne vaan, ja. Ne vaan on. Et oikein oli jännä, että jos muut koirat, niin tota, että miten kissan ja koiran sopeuttaminen. Se on varmaan taas ihan eri asia. Se on tietysti aivan eri asia, mm. mutta se myöskin riippuu siitä koiran ja kissan luonteesta, kuinka hyvin ne sopii yhteen. Yeah. Ja, no mä oon kyllä onnistunut pitämään koiria ja kissoja ja sopeuttamaan ja samaan laumaan. Yeah. Joidenkin koirien kohdalla sitä ei kannata edes yrittää. Et jos sä oot ottamassa koiraa... Niin kannattaa miettiä sitä koiran rodun mm. käyttäytymistyyliä. Että mä en välttämättä metsästyskoiria esimerkiksi missään tapauksessa ottaisi enää sellaiseen paikkaan, jossa ei ole jo kissa. Ja, ja. Samoin tämmöiset kaukaisia lampakoira on toinen sellainen, mitä missään tapauksessa en ottaisi kissojen kanssa. Ne saattaa olla hyvinkin, ne on suojelijakoiria, ja. ja ne saattaa tulkita asia niin, että se kissa uhkaa sitä, ah, jolloin aivan, ne jo. menee päälle. Et sitä kannattaa miettiä. Samoin on taksit, mitä on taksit suomen kielessä? Onko se mäyräkoira? Mäyräkoira. Ah. mäyräkoira. on myöskin, joka on metsästyskoira, ah, niin jo. on sellainen, jota mä en ottaisi vanhempana. Jaa. Mutta kaikki nämä tulee toimeen jos ne on ollut ihan pienestä, jaa, vasta, jaa. tottuneet toisiinsa ja eläneet toistensa kanssa. Joo. Mä... voisi olla sellainen. Kokkelpaniet on, on erittäin hyvä sopeutuu. Ja sitten samoin nää niin kuin lassiekoirat. Mm. Niin ne on semmosia vaikka sekin on paimenkoira. Joo. Mutta se sopeutuu kissojen kanssa aika hyvin. Jaa. Mä oon huomannut, mulla itselläni on kaksi kairn jotka on rottakoiria ja toinen niistä siis tappaa rottia, jossa on vapaana pihalla. Vapain, niin mä oon pari kertaa yrittänyt ne tutustuttaa kissoihin, niin ne on saanut ihan hirveän slaagin molemmat. Joo. Toinen niistä siis, kun se haistaakin kissa, niin se alkaa huutaa. Siis se on niin kuin suoraa huutoa. Ja ne tärisee molemmat koirat. Mä en tiedä mikä siinä Sitten on. Ne metsästää. Ja. Ne selvästi metsästää. Mm, mm. Ne ei ole koskaan, siis koskaan niin sille tavannut kissaa, tai mitenkään kukaan no, on niin, niin kuin, opet opettanut. No. <laughs> Koska se päättyy aika huono. Sen jaa, jaa. Tai se voi päättyä myöskin huonosti sen voi kohdalla. Voi päättyä huonosti jaa. koirankin kohdalla. Joo, jaa, jaa. Kyllä. Jaa, kyllä, kyllä. No kissa on aika, hurja. Jaa, kissa saattaa, on aika hurja. ja varsinkin jos sillä kissalla on pennut. Jaa, jaa, niin jaa. se, se emokissa emo on aikamoinen laitos. On, on. on tietysti on. Jaa. Mullahan on tällä hetkellä kotona niin, että mulla on yksi suoraan kadulta tullut kissa, ja sitten on emokissa viiden pennun kanssa. Ja se tilanne on se, että minun on pakko pitää sitä suoraan kadulta tullutta isästä kissaa tai siis poikakissaa erillään mm. sen takia, että se menee niitten pienten päälle. Ja, ja se on taas tämmöinen... Niin käyttäytymiseen, tyypillinen kissan käyttäyty, kissa-eläimen käyttäytymiseen. Se pyrkii tappamaan ne pennut päästäkseen parittelemaan joo. sen emokissan kanssa. No. hän on leijonilla. Leijon, ja joo, joo, se, joo. Siis, Ihan sama. se on kissa-eläin. Kissa-eläin. Kaikki muut, mulla on kotona hetkellä 14 kissaa, ja niin se on ainoa, jota mä joudun pitämään toistaiseksi eristettynä. Mutta se eristäminenkin on, on mulla niin, että se on vaan toisessa huoneessa. Ja, ja. Minä en käytä puureja en, enkä häkkejä. häkkejä missään tapauksessa. Että se täytyy olla... Muuten se kissa ei koskaan sopeudu, ja, ja. jos se on häkissä. Juu, ne häkit saa kyllä unohtaa ja. ihan. Että se on vaan kuljettamista on varten, kuljettamista ei, mitään varten ei mitään muuta. Varten. Ei, ei missään tapauksessa häkköihin kissoja. Ei. Monelle Tämä ehkä menee vähän ohi aiheen, mutta mietin, että monellehän avonainen häkki saattaa olla sellainen, ainakin koirilla me tiedän, että saattaa semmoinen turvapaikka, jos niin, on turvapaikka. Turvapaikka on... kyllä ja. voi olla, sit, jos se on auki, mutta niin. ei suljettu häkki, missä ne kokee olevansa ahdistuneita. No, esimerkiksi tämä papu, joka on erittäin suuri poikakissa, <laughs> joka on suoraan kadulta tullut mulle, niin tämä kuljetushäkissä makaa. Nukkuu. Joo, se joo. Nukkuu joo, mutta se on silloin kuitenkin turvallinen. Se, se, se, mm. se on se pesä. Mm. Joo. Se on sen pesä, pääsee sinne. Jos palataan vielä sopeuttamiseen ja koiriin ja kissoihin. Tuo Juho mainitsi, että ehkä joskus olisi koirankin hankkiminen ajankohtaista, niin onko jotain vinkkejä kissan ja koiran sopeuttamiseen? No mulla on semmoinen vinkki, että nyt mahdollisimman äkkiä se koira sitten. Kun on vielä ne Kun ne on pieniä ne kissat. Tai sitten, jos sulla on tuttava, jolla on koiria, niin vie niitä kissoja näkemään sitä koiraa. Totuttaa. Sitten kun ne kissat on isoja, niin sitten se ei enää välttämättä onnistu. Niin, että Niinpä. tulisi järkytyksenä sitten. Joo, se voisi olla järkytys. Kissan ja koiran sopeuttaminen toisiinsa on paljon vaikeampaa kuin kissojen sopeuttaminen omaan keskenään, keskenään mm. omalla omaansa. Mutta ei sekään ole mahdotonta. Ei, no, ei se on. ole mahdotonta. Ei, mikään, mikään ei, ei ole niin kuin eläinten kohdalla sillä lailla mahdotonta, mutta se vaatii erittäin paljon aikaa. Pisin sopeuttamisprosessi, mitä mulla on kissan kanssa ollut, on ollut kaksi vuotta. Joo. Uh -huh. joo mä tiedän se... näitä tällaisia, että ei se tapahdu hetkessä. Joo ei. Puoli vuotta on vielä lyhyt, lyhyt aika. Joo. Se, on erittäin, se aika. on erittäin lyhyt aika. Se on erittäin lyhyt aika. saattaa mennä kauan aikaa ennen kuin ne oppii luottamaan. Varsinkin, jos ne on jostain tullut huonoista oloista, niin ennen kuin ne no, oppivat luottamaan. ei ole olemassa niin... mitään muuta kuin huonoista oloista. No, sulla on melkein huonoista kaikki. Niin... Tulevia kissoja. Joo, kaikki jo. kissat, mitä mulla on, niin ne on... Mm. On erittäin huonosti. Tai sitten ne on vammautuneita kissoja. Mulle on nyt tulossa kissa, jolta on jouduttu toinen etujalka amputoimaan. Kokonaan. Ja, kokonaan. ja se tulee myöskin suoraan kadulta siis sen jälkeen, kun se jalka on amputoitu. Joo. Ja on ollut niin kun jonkun aikaa tarkkailuhoidossa. Ja sitten se tulee mulle, että mä opetan sen ö, ensinnäkin liikkumaan. Mm -hmm. ja sitten sopeutumaan toiseen laumaan niin. ja mm. ihmisiin. Mm. Ihmisiin, ja, ihmisiin. Ja tuossa tapauksessa esimerkiksi ei ole ihmisiin, koska ja. ei ole tavannut ja ihmisiä on, muuta kuin ehkä pahaa tehty. Siinä on erittäin suuri Sette. haaste. On vammainen, vammainen kissa, kadulta tuleva kissa ja sitten se on vielä sopeutettava ihmisiin. Mm. Joo. Ja, ja toisiin. Siinä niin. on haastetta. Onnittelen. Ja. Mä luulen, että mä selviin. Se ei ole ensimmäinen kerta. Mm. Mullahan on näitä vammautuneita kolmejalkaisia ja hännättömiä ja sokeita, kuuroja, kissoja ollut. Mm, mm. Ja on he, tälläkin hetkellä on yksi täysin sokea täysin kuurokissa. Mutta sitä ei tarvitse sopeuttaa mihinkään muuhun kuin omaan syliinsä. Se on erittäin ystävällinen joo, kissa. Joo, joo. Ja sekin, että tulla syliin niin se ei ole ihan helppo. Se ei tapahdu hetkessä. Öl. Mä narrasin akseliä, että mä sanoin kinkkuvoilleen Silloin Aksel tuli syliin, <lacht> mutta ei se muuten tule kyllä vielä ainakaan. Kissaa ei pitäisi... Siis jos on kadulta tullut kissa, joka ei ole tottunut ihmisiin, niin sitä ei väkisin, ei missään ei, tapauksessa ei, saa ei. ottaa syliin. Se repiisut ensinnäkin, ja sitten mm -hmm. toinen on se, että siitä voi jäädä sille psyykkinen rauma niin, kyllä, että se jo. ei ole koskaan enää syliin. Niin, se on se huono kokemukseen. Joo, että sen täytyy Joo, saada niin tehdä ne asiat omasta tahdostaan. Mm -hmm. Se oppii kyllä. Se on utelias, kissa on äärittömän utelias ja sitten mm -hmm. täytyy muistaa se, että sun täytyy itse olla rauhallinen, Joo. äärettömän rauhallinen. Et niiden kanssa ei saa tehdä mitään äkkinäisiä liikkeitä, ei kovia ääniä, ei, ei, ei, mitään, ei, ei mitään. Koti on hyvin rauhallinen, kuin kissoja. <tos> joo, no on ja ei. <tos> no, mulla, minkä mulla ei välttämättä aina ja sulla ole ei välttämättä, rauhallista. <tos> Meillä on aika rauhallista kyllä, kun kaikki alkaa olla jo sen vanhoja. Että <tos> Et ei enää niin formula-ajoja formula niin kauheasti ole enää. Eikä? No mulla niitä formulaajoja on sen on takia, että on. mulla on se ikä jakautuma. Vanhin kissa on tällä hetkellä 18 ja nuorin on vajaa kaksi kuukautta. Et siltä väliltä löytyy ihan joka lähtöä. Ylipäätänsäkin kissan kanssa on se, että ei, ei saa ottaa väkisin syliin, jos ei se itse halua. Niin silloin kyllä tulee räppäkäpälää hyviä. että, ei, että vähitellen sitten, kun se omasta halustaan tulee. Enkä mäkään sitä nyt tieten tehnyt, että mä söin tätä kinkuojelta, No, huomasin, että Aksel tulee kyllä sitten. Ruoka on kissoilla erittäin, ja koirilla myöskin erittäin hyvä houkute. On on, on, on. Sen avulla saadaan tehtyä paljon. Joo, joo. varsinkin tämä herkkua. Niin, joo. niin sen avulla. No niin, meillä rupeaa nyt aika taas käymään vähin ja on aika pistää pakettiin tämäkin ohjelma. Ja Toivottavasti täältä nyt joku sitten, jos on kissaa hankkimassa, niin sai hyviä vinkkejä sopeuttamiseen. Ja jos on mitään kysyttävää siellä linjojen toisessa päässä, niin meille voi laittaa viestiä vaikka Facebookissa tai sähköpostitse. Löytyy yhteystiedot ainakin meidän Facebook-sivuilta ihan Katti Radio nimellä löytyy sieltä. Ja kaikki kysymykset, palautet tulemaan, niin otamme mielellään vastaan ja vastailemme teille sitten. Kattila, diosta löytyy aina vastaus. Meiltä Jos ei löydy, niin me hankitaan joku, joka löytää vastauksia. <laughs> tosiaan kuunnellaan vielä loppuun, nyt tällä kertaa sain taas minä valita kappaleen, niin kuunnellaan tältä Sannin uudelta, Sannin nimiseltä levyltä tällainen kuin koti-ikävä. Ja toivottelemme täältä kaikille mukavaa joulun odotusta ja talvisia päiviä. Moi moi. Hyvisiä päiviä. <tos> moi moi. Tossa vesisäteessä oli sun paremmin tulevun solutu vene. <tos> Nojan ikkunan ja katson tietää. Se vie mua mukaan. Tauksuiset lakanat, seinillä kaikki mun kitarat Hammas harjantaisin taisin unohtaa En ole viime aikoina sun vieste avannut Kohta sista alkaa tuntua, kun ei otaista tavattu Ei en tee sitä tahallaan, olisi niin paljon asiaa liian vähän aikaa kertomaan Vapuistoissa ja joodi.